Мариня так проникається своєю розповіддю, що вже не бачить перед собою ні колючого терновиська, ні Іллі в кущах, ні самих городищ. Вижається їй дика ковела і горб, що піднімається як шолом витязя, котрий йде сюди з загобрію. Нижня губа її болісно перекошується, пальці перебирають краї батистової густини. Подих стає уривчастим і хворобливим, наче вона піднялась по сходах на останній поверх Марочосу – або вибігла від Богу на вершину сарматського горба. Я дуже їсти хочу, Мариню. Принеси мені штани хліба, а тоді розповідай, скільки хочеш і що хочеш. Я буду слухати і вірити, Мариню. проситься з кущі і спльовує терпкий Терен. Роздвоєння його особи набирає таких розмірів, що він ладен залишити в терновиску нижню частину тіла, а верхня хай перелетить над городищами у праву половину його хати де залишився в банякові недоїдений борщ із червоного бурячка. На вечір ноги прийдуть. Не перший раз вони самі приводять люду дому, коли голові байдуже, куди її несуть. Цей Ільків-прозаїзм так болісно шпигонув Мариню, що їй забило подих. Нижня губа ще більше перекосилася і покридяніла. Руки так затягнули кінці хустини, що вона почала задихатись. «Ідите, Ілля, під три вітри, ідите, під скальпель Романи, як ти такий безчувствений! Правильно зробила Євця, що вигнала тебе в другу половину хати!» Мариня хоче дорікнути Іллі із-за колгоспних ялівок, але навхрест змахує рукою, наче перекреслює всю їхню розмову, поправляє хустину і, не звертаючи увагу на колю терня, виходить на вулицю. «Мари, Мари, я вже буду слухати, ходи, розкажи, що хочеш, Мари!» Але Мариня втішається своєю рішучістю, яка госює в її серці вкрай рідко. До нащо її збуватись, коли та прийшла отак несподівано й щиро? Вона ж помолучила від цієї гордої образи, швидко і розгонисло крокує вулицею. Іноді озирається не лікарняний дворище, де кілька жінок у білих халатах поволі наближаються до тернового гайка на пригірку. Знову зриває яблучко з дерева Ярослави Козир. Але не їсть його, а міцно стискає в кулаці, аж воно соковито порипує. Городища повернулись південною щокою до осіннього сонця, лінькувато ворушать крилами птахи над принишком сарматським горбом. Шамшавить листя в садах, зблискує вузька хвиля біля підніжжя горба. Плусті городищенські гуси чинять спротив квапливі течії, стають стовпчиками, випинаючи вгору жирне озаддя розмахують крилами, наче оплодують тим птахам, що кружають високо над ними. Погойдується біля причалу плавучий плід хижа, споруджений дзиндрою та його учнями для дослідницького плавання по Богу. На палубі плоту сокочеча квочка, лише тепер вона збагнула, як жорстоко її ушукали, підклавши під неї великі гусячі яйця. Хіба таких дітей вона чекала, роздумуючи у довгі дні й ночі про своє коряче життя, коли майже місяць не сходила і сідала. Тепер вона погоджується, що такий дурна, як курка. Мариня ще раз оглянулась на бузьке кільце. Дужче стиснула яблучко. Якби в ньому був хробачок, він би уже б давно виліз. Витирає під на полинялому пушку верхньої губи і починає підніматись нагору. Довга тінь біжить поперед неї, наче вилита нафта Плеве за бузькою течією. Вона сміливо проходить повз повзмартий двір. Кіт вискакує на ворота, викаблучується, товща і двічі, як надана іграшка. Вишкіряє сліпучі зуби, але Мариня шпурляє в нього Ярославиним яблучком. Котисько тікає в глибину двору, наздоганяє яблуко, і люто запускає в нього зубиська. Шапка на опудалі ствердно киває її, а горобці кушпеляться над коноплями, як курєва. Рішуче прийшла Мариня у свій власний двір. Така рішуча, що гри не звернув на неї уваги. З-під вертольота визирав стоптаний каблук черевика його здорової ноги. На протезі підбір не стоптується на бік. Собака хлептав помиє жничного горщичка, а біля хвіртки грав з залізяками син Сашка Тура. У городищах знають, що Мариня ніколи нічого не вигадує і не добріхує. Вона ретельно, навіть аж надто старанно переказує те, що бачила, або те, що чула від інших. За цю свою ретельність вона вимагає лише однієї дяки, щоб уважно її слухали і не перебивали. Ілля-капітан сьогодні з'явився у городищах, мусив би знати ці умови. А коли порушив, хай карається, хай вчиться такту у Терновиську, аж поки не засне сармацький горб або поки його не скоплять медичні сестри і не покладуть під ніж Романа Лебедин. Так йому недовіркові треба. Коружляє літак над городищами, то виписує коле над цармацьким горбом, то опускається низько, мало не зачіпаючи вітрякові корила, то знову набирає висоти, з якої видно, напевне, і Вінницю, і саму Одесу. Мариня зупиняється біля дзиндреного двору, поправляє спідницю, що перекрутилась задом наперед у тернику, утирає смагу з губів, дивиться, як перевалюється з крила на крило літак над городищами, торкається поглядом непорушних крил вітряка на горбі, різко відчиняє хвіртку, на якій прибиту стару погризину іржею підкову, робить зусилля над собою, щоб наозернутися, і заходить у хату, обклеєну різними картами, на яких світ перекраювався на найрізноманітніші фасони, Аж поки не визрів у такому ось варіанті. Пахне старими книжками, чорнилом і козячою шкірою. На телевізорі світиться наскрізь з дірками шолом прадавнього воя. Всередині нього стоїть надпалена свічка. Це враз наводить Мариню на спогад, як у дитинстві вони вирізали із кабака моторошну маску і теж засвічували ній свічку щоб страхати перехожих. Усміхнулася від спогаду, провела пальцем по запорушеному тімені шолома, поправила скатертину на столі і сіла читати цинтрин зошит. Сам же автор Городещанської історії Мусій Федотович ворушив майже вертикальними, схожими на два чорнювших знаки запитання, що постали на його смаглявому чолі бровами, одягував на грудях мокру сорочку, потирав долоні, косував смолянистими очима на своїх учнів, які вантажили бурякову гичку на тракторні причепи і стихо перешіптувались між собою, стежачи за класним керівником, який часто зупинявся перепочити, аж надто часто, як для керівника. Треба жити рівно стільки, поки розумієш молоде покоління. Інакше ти – анахронізм, але ж старі потрібні для того, щоб молоді справді почували себе молодими. У Третьому столітті сармати разом із скіфами та іншими племенами замахнулись навіть на Римську імперію. Що вони принесли звідти? Що вони принесли звідти ці чинбарі, гончарі, конюхи?» Думав Мусій Федотович, відчуваючи, що метелик знову сів йому на непокрите тім'я, ворушив строкатими крильцями. Тонконога білява, як кульбабка старства класу Оризя Козер, дочка Ярослави, підходить до вчителя, нервується, закладає руки за спину, позиркує на метелика, що сидить на дзиндреній голові. Мусію Федотовичу, клас просив передати, що ви втомились, і ми відпускаємо вас додому. Ми зробимо і вашу норму. Скаже класові Оризю, що я не втомився, мені просто сумно. Я так і скажу, Мусію Федотовичу, але клас все одно відпускає вас додому. Дзендра з усіх сил намагається усміхнутися. Чорні знаки запитання на чолі ще більше округлюються. Я піду додому, але коли ти відповіси мені, яке сарматське підлеєм'я мешкало на цій землі, і Геродот вказував на схожість їхньої мови зі скіфською,